De vell nou entre tots nosaltres, aquest mini espai que us portem a terme. Es tracta del de disc un miniprograma en el qual doncs, les nostres protagonistes o els protagonistes ens parlen de les seves cançons, perquè el compositor i el cantant n'és el protagonista. La Maria Lamata ens acompanya avui, aquesta cantant nascuda al Maresme, que ha begut de les influències del jazz, el funk i el pop anglès per teixir l'entramat de les seves cançons. I ara avui ens portarà i ens parlarà d'una cançó que ha fet, que ha compost durant el confinament. La Maria Lamata ens porta d'aquest tema anomenat Tancada. Hola, sóc la Maria de Mata i aquest confinament he composat una cançó anomenada Tancada. Aquesta cançó parla de què passa quan una relació s'acaba just abans d'una pandèmia mundial i què passa quan de sobte tens totes les hores del món a les teves mans per lidiar amb aquesta situació. Doncs bé, en el meu cas, aquesta situació m'ha portat a molts aprenentatges i sobretot a, a reviure d'una manera molt més calmada el pas del temps, a pas de les hores i les emocions tal com se senten quan no anem estressats per la vida i hem de fer mil coses. També volia dir que... Aquesta cançó ha sigut màgicament interpretada per el meu estimat amic Armando Arenas, que no només ha posat una guitarra que és més deliciós, sinó que també ha escoltat tota la història, ha viscut la història amb mi i m'ha recolzat no només emocionalment, sinó amb la seva guitarra. sí que, fantàstic. Ja recullo jo les tasses de cafè He a aprendre a menjar el que m'agrada. He canviat els mobles, sembla una altra casa. I he après a escoltar-me una mica més. Ja no m'espanto amb els mals pensaments. tro porú entra més el sol que quan estàvem junts Però aquí tancada tot em recorda tu No és tristesa ni pena és un record serà del meu futur però visca Qui só i ha anul·lat el judici i el pensar perdus és més còmode ser responsable del meu costa imaginar-me què serà del meu futur però visca a part he d'anar fent cosetes el present és més profund però visca a part he d'anar fent el present és més profund però visca Doncsixí hem escoltat aquest tema tema que des del confinament ens ha portat la Maria La Mata tancada en un senzill que evoca el seu propi record de la temporada de confinament a causa de la pandèmia global del 2020. La seva música ens ha acompanyat’ a aquests instants aquí amb el vostre espai, el disc per descobrir el que en pensen els intrprets, els cantants, els compositors, de les seves pròpies i magnífiques cançons.